«Тож я був страшенно радий побачити тут Бінго!» Ми взялися теревенити, на всяк випадок понизивши голос. «Це не клуб, а притулок для літніх», – сказав я. «Так, справжній паноптикум», – погодився Бінго. «Здається, он той старий біля вікна, помер ще три дні тому, але тут, схоже, це нікого не дивує. Ти тут раніше обідав?» «Ні, а що?» «У них тут офіціантки замість офіціантів». «Та, Годі, я думав, після війни такого вже не побачиш?» Бінго замислився і мимохідь поправив кроватку. «І що, є симпатичні?» – запитав він. «Ні». Він, здається, був розчарований, але потім підбадьорився. «Я чув тут найкраща кухня в Лондоні». «Так, у всякому разі так кажуть. Ну що, ходімо?» «Ходімо», – сказав Бінго. До речі, наприкінці обіду, а може й на початку, офіціантка запитає Порахувати вас разом, сер? Отже, відповідай ствердно Я голий, як бубон Дядько, досі тебе не пробачив? Хм, хай йому грець Мені стало шкода, Бінго Щоб якось утішити бідолаху, я вирішив побалувати його кулінарними розкошами. Коли офіціантка принесла меню, я заходився вивчати його з усією старанністю «Як тобі така програма?» – після деяких роздумів сказав я. Для початку перепалині яйця, потім суп, трохи холодного лосося, куряче карі, а на десерт – агрусовий пиріг із вершками і асорті сирів як фінальний акорд. Не можу сказати, що я чекав від нього вигуку захоплення, хоча й намагався вибрати його улюблені страви, але сподівався, що він хоч щось відповість. Я глянув на нього і побачив, що йому зараз не до мене Він дивився на офіціантку так, ніби був бродячим псом, який раптом згадав, де закопав кістку Це була досить висока дівчина з великими задумливими карими очима Непогана фігурка і все таке, руки теж цілком пристойні «Не пригадую, щоб я бачив її тут раніше, але можу визнати, що її поява значно підвищила середній рівень привабливості місцевого персоналу». «Що ти на це скажеш, друже?» – запитав я, бажаючи швидше завершити замовлення, бо не терпілось узятися за ніж і виделку. «А? Що?» – отямався Бінго. Я ще раз перелічив усе меню. «Так, так, добре», – сказав Бінго. Мені і байдуже». Дівчина зникла, а він повернувся до мене, і в його очах я побачив знайомий лихоманковий блиск. «А ти казав, що тут немає гарненьких», – докірливо промовив він. «Святі небеса», – вигукнув я. «Тільки не кажи мені, що ти знову закохався, та ще й у дівчину, яку бачиш уперше!» «Знаєш, Берті, іноді вистачає одного погляду», – сказав Бінго. «Блимнуть у натовпі чиїсь очі, і якийсь голос шепоче тобі». Тут подали перепалині яйця, він урвав свою тираду і жадібно накинувся на їжу. Повернувшись додому, я одразу покликав Дживса. «Готуйтеся, Дживсе», – сказав я. «Сер, увімкніть свій мозковий апарат і чекайте сигналу до атаки. Підозрюй, що містерові Літлу скоро знадобиться не тільки моя моральна підтримка, але й ваша допомога». «У містера Літла неприємності, сер?» Можна й так сказати. Він закохався. У 53-й раз. Скажіть чесно, Дживсе, як чоловік чоловікові, вам траплялося в житті зустрічати когось настільки влюбчевого? Без сумніву, у містера Літла дуже палке серце, сер, Палке? Та його слід законодавчо зобов'язати носити азбестовий жилет. Одне слово, Дживсе, готуйтеся. Добре, сер. І, як я й передбачав, не минулої десяти днів, як цей бездумний ідіот із жалібним беканням з'явився, шукаючи добровольців, готових прийти йому на допомогу. «Берті», – сказав він, – «якщо ти мені друг, настав час це довести». «Продовжуй, нещасний», – відповів я. – «Ми готові поблажливо вислухати твою маячню». «Пам'ятаєш, кілька днів тому ми з тобою обідали в почесних лібералах». «Нас тоді обслуговувала...» «Пам'ятаю! Висока моторна дівчина!» Він затремтів від обурення. «Я попросив би тебе, хай йому грець, не говорити про неї в таких виразах. Вона Янгол». «Дуже добре. Що далі?» «Я кохаю її». «Чудово! Далі!» «Перестань мене квапити! Дай розповісти все по порядку. Отже, я, як я вже казав...»